Leszkai András, mi van a csomagban? Egy nyári délelőtt meghallottam, hogy vándor cirkusz vonul át a törpeháza alatti völgy országútján. Azt mondták, elefántja is van a cirkusznak. Kivettem a színházi látsevemet a fiókomból, zsebre vágtam és siettem kökörcsim barátomhoz, hogy őt is hívjam elefántot nézni. Bekiáltottam a kerítés mellől a kertjükbe, ahol éppen szappan buborékokat fújt. A görcsén. vándor vándorcirkusz megy, magyar út felé, elefántjuk is van, gyere, megnézzük a domboldalról, látsz is van nálam. Letette a szappanos teli poharat és a szalmaszálat a kerti asztalkájukra, és már is futottunk együtt. Igen, ám, de a nyerekhez érve, az út mellett megpillantottam egy szenvedő bogarat. Leguggoltam, hogy megvizsgáljam, és ha tudok, segítsek rajta. Kökörcsin azonban haragosan rám kiáltott. Hülye moha, hagyd azt a bogarat, elszalasztjuk az elefántot. Különben is milliárd szenvedő bogáron úgy sem tud segíteni, akkor mit akarsz ezzel az egyel? Mint hogy ilyen határozottan rosszallotta, amit cselekszem, hirtelen világosá lett előttem, hogy nem érti, miért torpantam meg a bogár mellett. Ekkor azonban már szégyeltem is, hogy barátkozom vele olyas valakivel, aki képes rá, hogy tovább szaladjon a szenvedő bogár mellett. Rákiabáltam. Menj egyedül elefántot nézni! Kellemes szórakozást! Egyszer és mindenkorra! Néhány pillanatig rémül tekintettel merett rám, aztán úgy tett, mintha nem értette volna, hogy örökre elköszöntem tőle. Nagy nehezen mosolyfélét erőtettet az arcára, és még tréfálkozni is megpróbált. Hát, nem sokat érnék az elefánttal, mert nálad van a látcső. Odagrottam hozzá, kezébe nyomtam a látcsövet. Nesze a látcső, most loholhatsz, nem is kell, hogy visszad. Én már úgy sem venném többe a kezembe, hogy eszembe se juss. Nézvele vele, minél több elefántot, meg cirkuszt, lodulj már! Délután többször elsétált a kerítésünk előtt, végül is megállt, és halkan, bátortalanul beszólt. bocsás meg, moha, Ö, visszavonom a hülyét, csak azért mondtam, mert bosszantott, hogy elszalasztjuk az elefántot. Nincs mit megbocsátanom, mert nem haragszom rád. De nem bírok olyannal barátkozni, aki azt mondja, milliárd bogáron nem segíthetek, tehát nem segítek egyensem. Körülbelül egy héttel később felmentem Földik Akkor már nem a faluban lakott, hanem a törpeháza melletti hegytetőn, és kértem, ajánjon nekem másik barátot. Földik Szakál bácsi hallgatott, gondolkozott. Aztán széttárta a karját. Kökörcsin. Csak ő lehet a barátod, nincs más. Nem törődött vele, hogy rázom a fejem, és folytatta. Ha különbözik is valamiben a fölfogásotok, attól még nagyon jó barátok lehettek, mert mindkettőtökben megvan a szeretetből fakadó érdeklődés mindenki iránt, tehát egymás iránt is. Én azonban alig figyeltem a szavára. Kis gombán járt az eszem. Kis gomba nemrég bátran szembeszállt a legerősebb kistörpével, rezedával. Azóta volt nekem rokonszenves, meg is kérdeztem földig szagát bácsitól. Kis gomba, nem lehetne jó barátom? Elmosolyodott. Hát, jól van, megpróbálunk valamit. Várj egy kicsit. Kiment a konyhába. És néhány perc múlva egy nagyobb bacska csomaggal tért vissza, látszott, hogy valami doboz van a papírosban. Vid végig ezt a csomagot a főutcán, többször is. Aki nem kérdezi meg tőled, hogy mi van benne, az ugyanúgy illik hozzád barátnak, mint kökörcsén. Ha találtál ilyet, ki a csomagot és tartsd meg magadnak, ami benne van. Az első kis törpe, akivel találkoztam, hegykepöcske volt. Mi alatt közeledtünk egymás felé, elgondoltam, hogy tulajdonképpen hegykepötyke is jó barátom lehetne. Fokhegyről beszél velünk az igaz, de valójában jó lelkű. Ekkor már meg is állt mellettem. Mit viszel? Csomagot. Azt látom, te nagyokos, hogy csomag, de mi van benne? Már sokszor vittem csomagot törpe az a főutcáján, és nem bántott, hogy megkérdezik, mi van benne. Most azonban bántott, hogy akit barátul szántam magamnak, ilyen kíváncsi természetű. Tulajdonképpen miért vagy kíváncsi rá? Elvörösödött. Kíváncsi? Én? Ha, a te csomagodra? Hát eh, nadzási mániában szenvedsz, fiacskán. De csatlakozott hozzám. Kísért az úton is, folytatta. Akinek annyi holmia van, mint nekem, az nem is lehet kíváncsi a csomagod a nagy nagybecsű tartalmára. Ide nézze! zseblámpát húzott elő, és felkattintotta, de nem a lámpát nézte, hanem az arcomat. Várta a hatást. Én pedig készségesen megszereztem neki ezt az örömöt. Á, nagyszerű! Megmutatta, hogy zöld fényjel is, piros fényel is világít a lámpa, beszélt a vasútjáról, amelyez alagút is van, őrház is van, felsorolta sok-sok holmiát, de mindig csak akkor folytatta tovább a hencegést, amikor kellőképpen csodálkoztam. Há, szerű. Há, gyűrű hintám is van a kertben. Hirtelen elvált tőlem, hogy pojátszának meg pottyanósnak is megmutassa a lámpáját. Csodálkozva bámultam utána, miként is gondolhattam, hogy ez a dicsekvő ámuldozást kierőszakoló kis törpe, jó lenne nekem, barátnak. Amikor tovább indultam, a legerősebb kis törpét, pillantottam meg a túlsó oldalon, ő sokkal inkább jó lenne nekem barátnak. Nem valami éles eszű ugyan, de egyenes szavú, de rég gyerek. Rezeda azonban csak intett és tovább ment. De néhány lépés után vizsgálódva visszanézett, utánam szaladt. Mi van ebben a csomagban, moha? Ekkor még nem tudtam, hogy mi okból, de most már el is szomorított ez a mohó érdeklődés. Csak annyit feleltem, hogy földig szakál bácsi megbízásából viszem, és már mentem is tovább. De jött velem Rezeda is, és így szólt. Akarnam egyszerűen elvenném tőled, is, megnézném, hogy mi van benne, hiszen tudod, hogy sokkal erősebb vagyok, mint te? Bólintottam. A bólintás egyrészt neki szólt, és azt jelentette, tudom, másrészt magamnak, és ezt jelentette, na, helyben vagyunk, mindjárt mutogatni is fogja az erejét. És csak ugyan, vagy tíz percig kísért engem, és ez alatt húzóckodott a fahágon, fekvő támaszokat mutatott a füvön, a gördítette egy nagy követ, kiegyenesített egy kerítésoszlopot, felemelt egy palló szolgáló kőlapot. Amikor pedig megtöltekezett az ámuldozásommal, és észrevett két-három másik kis törpét, már szaladt is hozzájuk, hogy belőlük is ámuldozást, elismerést facsarjon. Én meg tovább ámuldoztam, de nem udvariasságból, hanem önkéntelenül, és most már önmagamon, miként hihettem, hogy Rezeda jó lenne nekem, barátnak. Egyszer csak kis gombájék kertje érkeztem, Kisgomba egy barackfán ült és eszegetett. Felszóltam neki. Nem jössz egy kicsit mászkálni? Rám pillantott. Most nem. Ezután hosszabban is lenézett rám, és néhány pillanat múlva mégis utánam szaladt. Látom, cipelsz valamit. Mi van benne? Mint hogy nem tudta meg, hiszen magam sem tudtam, más tájra tét. Ugye milyen bátran szembeszálltam a múltkor rezedával? Én meg csodálkozva tapasztaltam, hogy akkori bátor viselkedése, mint hogy bámultatni akarja, egyre kevésbé tetszik nekem. Miután elváltunk, Bérci-Berci csatlakozott hozzám, aztán a vékonyka, polyáca, majd a kerekképű napraforgó, utána Pipirgyi, majd purgyi, később a kövér, szuszi-muszi, toboz, putri bucska, és egymás után még vagy tizenöten. Mindegyikük megkérdezte, mi van a csomagban, és majdnem mindegyikük előadást is tartott saját magáról. Polyác azzal igyekezett elkápráztatni, hogy milyen okos, Bérci-Berci a ravasságát szerette volna csodáltatni vele, és így tovább. Mindegyikük henceget valamivel. Egyszerre csak ráeszméltem, hogy már mindegyik kistörpével találkoztam, aki barátként számításba jöhetett. Ekkor már delelőn állt a nap, az utca elnéptelenedett. Indultam hazafelé, és töprengtem. Mitől vagyok ilyen nagyon szomorú? Nem az bántott, hogy nem találtam barátot? Valami más... Akkor még nem tudtam megfogalmazni, hogy mi. Úgy bandúkoltam a portánk felé, hogy fel sem pillantottam. Csak akkor vettem észre kökörcsint, amikor már szemben álltunk egymással. A kapunk előtt áldogált, látható volt, hogy engem várt, és most halkan és félénken így szólt, azt mondja földig szakál bácsi, ha különbözik is valamiben a felfogásunk, attól még nagyon jó barátok lehetünk, mert mindkettőnkben megvan a szeretetből fakadó érdeklődés mindenki iránt, de hát egymás iránt is. Hirtelen ráesméltem, hogy kökölcsim volt az egyetlen, aki nem kérdezte meg, mi van a csomagban. De tüstént, gyanakvás is támad bennem. Rátámadtam hát hirtelen. Te miért nem kérdezed, hogy mi van ebben a csomagban? Megszeppent arcocskával, bocsánat kérő hangon rebegte. Ne haragudj, moha! Nem tudtam, hogy illet volna megkérdezni. Mi bánom én, hogy mi van a csomagodban? Nekem az a fontos, hogy te benned mi van? Most értettem meg, mire kellett a csomag, és már azt is tudtam, miért voltam az előbb olyan nagyon szomorú. A kis törpéket nem én, hanem csak az a jelentéktelenség érdekelte, hogy mi van a csomagban. És amikor ezt nem tudták meg, érdeklődésük tüstént önmagukat csapongtak körül. Félénken is szégyenkezve nyújtottam a kezem kökörcsím felé. Bocsásd, meg, hogy nem gondolkodtam. Üljünk le, és bontsuk ki ezt a csomagot. Különös csomag volt. Egyre kisebb és kisebb dobozok kerültek elő egymásból, a legbelsőből pedig a színházi látső, Na hát, csodálkozott Kökörcsín. Ezt ott földig szakál bácsinál. Nem bírtam magamnál tartani, mert búcsúzásul adtad. Ó, oh, mindketten jót nevettünk. Most már azt is értettem, miért mondta földig szakál bácsi, hogy tartsam meg magamnak, ami a csomagban van. Gökörcsim pedig belenézett a látcsőbe. Na no, hát, moha... Milyen közel vagy hozzá? Mi van a csomagban? Leszkai András meséiből Szabó Gyula olvasott fel. A műsort Varga Károly Erománkata a Taréva és Sárospataki Zsuzsanna készített.